بسم له الرحمن الرحيم د سب د مجازات نه یو سبب چې کمم نهنو اوغا توجو د مل حال وه په توجو د مل حالا سرات د مجازات صورتتونو سري چې کله توجو چې کمندونو ملیاالو کی نو زنه اعمال د دې پنسانانو کې خوخي او زنه ناخوخوي داغه خوخو اعمال دا, خوخ دا غید مجازات څخه سو صورت وي او یاد ناخوخو د مجازات چې کمندونو څخه صورت نه وي شالسه به هغه سوار ذکر کوي یو صورت زده چې کلمہ علیٰدو آغان شروع کی د خیر او کلمہ بزو نو وبدو اعمارو باندې دوآغان شروع کی د شر یعنی خیری شروع کی دا غي اثر دا وی چې د انسان په زندګۍ کې واقعات چې کمدنو پیدا شي او کلا واقعات ایلامیه وی او کلا واقعات انعامیه وی واقعات ایلامیه ده خیرو و سروی انسان چې کمدنو دردی دردمند حالات و لراشی مخیتا او کلا حالات د خوشحاله مخیل راشی ایلامیه نه مخالف و الطبع او اامیه مانا موافق موااف خودطببا دفتته تشب به واقعیت نو را شي چې کمونه اعلامیه یا ا دویم صورتت د مجازات دا دی چېکه د د ملیت کو وي لکه دا بیا کرامو ملکییتو نو دته ملایع اعلی چې کومونه ظاهر شي فرشتي او ته په نظر باندې راځي نو کله صورت د تهديدي او کله صورت د امبساطي خچته استیحادی غلطی راغلي وی د روحانیت خلاف خرشه وی ا ملائک ور لته تنبیه سکی ور کی او کله خوشالای کارشه وی واقعي امبسات چې کومونه خطر او لې اگر پا ری با نخوشا الشی او تتراء الملأ الاعلى ظاهری کی جکمنو مل اعلی محددت لهم شغتوب قوم کی وی تنبیہ قوم کی وی دای تا یا فراخرا او سن کی وی دای لرا دریم صورت کله بنا مناسب حرکت باندې مجازات راضی نو نفس هغه کمونو تاثر قبول کړي د ملای علانا ای واجبہ طریقی سره لکه د نبوت نمق کې جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم او بیت الله شریف خدمت او ګټ راوړل د بیت الله شریف ابادیوا نو عباس رضی الله تعالی عنهم ګټ راوړیو نبی علی سلام اون گھٹی روڑی عباس رضی اللہ و تورن دو نبی علی سلام ترو دو نبی علی سلام ندوکالا مشرو نو لکلوی وڈوکیو دوکالا ما شمانو کی خفرقی نو نبی علی سلام پو گواندگا تای خوا نو اوگایوالا کړی کریوا اوگایوالا لگا خوکڑا آگی گھٹی نو عباس پی خواپاشو نو عباس رضی اللہ و تورن ہو په نبی رسلام لنګ نو ځاسه معشوم د نالنګ ولای چې کندن او راټول کو دیو والا کی چی دی او کې خوده چې دې ګټي ته ولې کې چې څنګه لنګ راټول کو بس نبی رسلام بیهوشه مدار تا اثر د نفسه شمال اعلی په نفس کې تاثرو کو هغه انشو برداشت کولې چې لګه دا زما اورد پخاره کی نو ماشوم دا نشو خاره کولې سیرت کتابونه لیکي نبی رسول الله سلام بغړي سراولي هرڅ سره د کور کی تماشا واديو نو تماشا و نو نبی رسول الله سره چې کوم ورکه بلو چې ګړي به سراولي هغه دای چې بیګاب پلان کې کور کې سو تماشا و نو نبی رسول الله مشمون اراده او پرتځوب سبق خې رسل لازم تماشه لازم بس هغه چې کمدننو چې راده وککر را رواندونو خوب بهلهورغې نو دو نو به لغ ز را پاسې دغ ته ماشی ماشرتهته شو تیر شو وو الله او تعاله چې کمدننو دا ته عثر د ننفسې پهدي طرریخه دی په یو طرریخه چې کمو خبره پ خاونه لګې دا په روحانیت فېه خبره هم ونه لګې ده دومرهته تاثیر چې کمو مله وکړو چې بس سه کوو ودو کوو د چوبز ګڼې سو ودور اوس وی ارمن چې دا مونږ یو وروبه ما تاثرت النفس من سخطها او ډیر کړه چې کم دنو مناس اثر قبول کیدو وجه د خفغان مل اعلی نه ومل اعلی د خفغان اثر سکی قبول کیږي په کار باندې مل اعلی ناراضگی کی کنه داغي اثر په دی روح باندې شې کوشي فارض له رولا نشدته كه اتلغش لكه هي اد بهوشه او كه اتل یا لکه لكه اد مرض قال اني سقيم وربما ترشح ما عندهم من الهمه المتاكده انا للحوادث الضعيفه كالخواطر ونحوها دیمبل اثر چې کمندونو سلورم اثر دا ذکر کړي چې ملالیا علاج چې کمندونو تاثیر داغي اثر داغي د دا مجازات ذریعه یو داد دا. چې دو دا ملالیا د قلوب بنیادم ادم کې تاثیر وکي د احسان یا د ایثات مطلب د دې چې او سره دې او هغه معاشرتی خارونه کوي یعنی د مسلحات عامه د دا بارا داسي خارونه کوي چې باغی کې د انسانيت سره خیر دی نو دا فرشتي په دی نه خوشاله وي نو دا په خلوب د بنی ادمو کې چې کمزور او ضعیف خوندي تاثیرو کی نو روح خلقو ته روح خلقو په سره کې سو کی تاثیرو کی ها تاثیر دې د همتونو د خیالاتو پیدا کې دو ده سې کمزوري کمزوري خیالات ورو ورو سکی پیدا کی داغي پزړونو کی شعر دغه سړی سره کول په کار دی محبت لرلو سره سړي پکار دی دا سره دې کمونو کول په کار دی او کله یو سره د مصلحت عامه نه خلاف کارونه کوي چې هغه د انسانیت د بار خير نه وي او ملائک د هغه پزړونو کی خیالات پیدا کوي شعر د سره خني دی کول په کار بد وسره کول پکار دی نماشره ده چه کمدن آغا باتخ کارشی وروبا ما تراشه همائنده من العمه کلا نا کلا چه کمدنو را نازل شی آغا چه دده دی سر یعنی حمتو نا متعکدا پا حوادث زعیفاو بانده حوادث زعیفاو نا مراد آغا چه کمدنو خواتیر دی یعنی خیالات فَاللَّهَ حَمَتِ الْمَلَائِكَتُ او بَنُو آدم نَا الْحَامُكِ بَا مَلَائِكَ چِ کَمْدَنُو یا بَنِي آدم بَنِي آدم نَا مُرَاد مَلَئِ سَافِلْ پَرِشْتِی دِ چی ادل تا پیدا دی اَنْ يُحْسِنُ اَوْ چې اِلَيْهِ چی یاد چِ کمدنو احسانو کی او یاد بدو کې دی سره وربما احیل امر من ملابساته د پنزم صورت ده مجازات د مجازات چې کومونو فینزم صورت ده مل اعلی دادې چې کله د پکارونو کې فرشتي د سره مدد شروع کی یو سره ده او غد مصلحت عامه کارونو کې حلقو د دین خیت اوهیت خي خی. چې په ری کې انسانیت بقا او د انسانیت حفاظت ته نو فرشتي چې کمونو د په کارونو کې د سره مدد وکي مدد گیران کاری او غو د تاسو ان شي ګران کاری او هغه چې کمونو ورته څه شي اسان شي او کلا یو سره د هغه د مصلحت عامه خلاف کارونه کوي بې دینه خوري فساد تزمګه کې خوري نو پاریشتي دغه کارونه خراب کی مطلب دا دی چې داغه بس کار کوي اوغه به کیږي نه نو بوځ وی بډیر زیاتو کار به سر تر رسید نه چې کم مراد به غو حاصلې دلی نش وروبما احیل امر مم ملابساته او کلنا کل چې کم دنو واړ یو کارو واړي چې کم یو کار مې ملااب ساتې دغه مطالقات او سره تعلق راغلی اعللهاصلاحین او فساد لکه د ابراهhim مري سلاماتتو سلام ور چې کم نو هغه په دغه باې بدل شو په یخوااللي باندې او پهسپ خکلی هوا بانېو بادل شو, بدل شو دا ور د ابراhimیم مری سلام ملاب او کبه دا مری کړي چا سړي بد عمل کړي هغه چې دغه دغه کار بدل شي د خپه ځای باندې خراب راځي نتیجې د ګټه په ځای باندې سي شي تاوان شي او فساد نو ظهورات تقریبات او خارشي چې کم ده نو دا سي واقعيات شګه دغه د خوشحالهوي یاد سزاوي کارون کارونه کړي نو تنعیم شي او کبه کارون کړي نو سي شي تعظب شویم بال دا ذکر کوي چې دا نه زووق خبري دي خبره داې دا چې الله تعالی دا کائنات پیدا کړه دی نو په دی کې دا انسان بیکار کار نه پیدا کړه بعض د انسان یو مزاج لي کله دی الله تعالی چې انسان به چې کمنو د زنو قوانینو نو مقللق دی د ددي قانون تعبیداریيو کېندله خو بدله میلاويږي که د خلاف کو نوده ته به چې کمونو سزا میلاږي دا الله خو تعال چې کمونه دغ قشان انسان ل ده تر تیم لیکې د قشان چې کله د انسان ل دا لیکي وو د پیداش نه دا ولې رادي د پیدا نه نو هغهمونه هغې په مجازات په تریخبانې نه پولو نو دا س چې کمونو شا دمل ااعله او د بره مععلم د توجو د کدا خارکی چې زمنګ دې خت عالم د بر عالم سره وسشت تعلق شته او بل دې او صورت چې کمنه د حضرت القدس او د مل اعلی سکو ذکر کو صرف د دې د پاره چې د خلکو ذهنونو ته د خبره شي خو ګرځيږي او پوه شي په دې باندې چې زمنګ ایس یو عمل چې کمنو هغه د مجازات نه بهر نشته داغه یا خبر لراځي یا به بدل لراځي به دراځي لکه مورنه رومي ذکر کوي گندم ز گندم جو, جو از مکافاتی عمل غافل مشو گندم ز گندم رویت جو, جو چه غنم کرینو غنم بریبی او چه ੁਰبش کرینو ੁਰبش بریبی او از مکافاتی عمل غافل مشو نو دخپل عمل د بدون غفله کیگا ما بده د چې سد یو کړهل کنه د کبه مخه ترازی د راضی به مخه د او حدیث کم دا غشانتی دی چې دا تک تاس تاسو آمال دی چه تاسو تا دوباره سکی واپس کی گی وی جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنے نامائیں آمال دیکھ موانا رومی تفصیل پا دی با نکڑے او ایچی او سڑے دیں بارا کار کانے اوویشتو واپس پسر آزی کانے بارا دی پا بارا گلوویشتو واپس پسر آزی غول راضی او بس د کمال لیبره راضی او دا غي نتایج په کتابانسی کې راضی بالل حق الصراح په پاک خبر ادا دا صفا خبر ادا دا چې ان لله تبارك وتعالى عنايه تن بالناس الله تعالی مهرباني د په خلکو باندې دا غره نه چې پیدا کړی دي چې کومن عنایت ایت مهرباني خو په اهتمام سره دي دا هغه رزینه چې پیدا کړې د اسمان نوزمکی واجبې دا خبر الله یهمل افراد الانسان سودن چې دی دي نه دي افراد الانسان بیکاره امحال پر خودل پری خدل د نسره پواله چې پری نه دي افراد الانسان بیکاره وان یو اخزهم علی ما يفعلونه او دا چې وې نی وی الله تعالی چې کمونه په هغه باندې چدیه یی کی لکن لدقه لی مدرکه ها چون کې دې هغه مدرک, مدرک دی دقیق دی ادراک د دې کې دلې اجالنا دعوه الملائكه انوان الله منګه دا غېده پر د دواګانې د فرشتي عنوان او سرخط چې خلکو زهند د خبره سشي کوزشیم وا الى هذا الاصل وقعت اشارت في قوله تعالى قران مجيد نو ګوري نو د خې دواګانې د فرشتو نقل یو بعد دواګانې مسی دي نقل لي لعنت الله الملائكه والناس اجمعين لعنت شو کنه او فر فل للذين تابوا واتبعوا سبیلک هو الذی یصلی علیکم و ملائکتو هو اشته کی نشته او غیم شته بعدیم شته و ایلا هاذ الاصل وقاتل الشرط فی قوله تعالی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علی حملاۃ الله و الملائکه و الناس اجمعین خالدین لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون و یترکب الاصلان شاسه په لګه ما یو دوه فخروکې چې کمنو ډېره زیاده تشری کوي چې دا ډېر قسمونه د شا مزاج دا دی چې لکه په لوو ټوې ډیررو خبرو تهڅ وکې اشاره وکې وی اصلونه خدا دوه شو یو چې کمنو روح انسانی شو سبب چې کمنو د مجازاتته هغه احساس د ننفسې انسانی شو چې دا ننفسې انساني د احساس یاد دښکې یا بد کوې دوم جګمه نو توجد د حزیره القدس تعدو شو خدای دوه کې جګمه نو اعلاستې ادناب کې شتا متوسطه کې شتا روح انسانی کې عمر دبي دي احساس د روح انساني کې کله احساس ډیر سی وی اعلی وی کله احساس ډیر بلکل سی وی وی کله متوسط سی وی زنه کساني هغه ته توجد مل علاقه وی او زنه چې کندونه هغه ته ادنا وی زنه ايته متوسطه وی دام يوم ابرشو د دې درو د دوهو دوا مختلفه مختلفې شوي دا دوا اصول چې دین د دې مراتب مختلفه شوي مختلف شي نو په عمل انسانو مراتب سره مختلف دي زن عمل صالح زن ځنې کومونو هغه سیئ ته بد عمل نه بیا چې کومونو چې کوم صالح اعمال لي پغې کې مراتب دي ځنې فائدہ لري دین انسان ته او ځنې فائدہ د عالم ته دا رنګ بد اعمال دي دا نقصان ځنې ذاتی دی او ځنې څه لري متعدد د دا ځای او بیا او تیماګانی واي د دې نړی په قسم نو سکی جوړی دې په قسم له ته جوړیږي چې په کم حالت کې بیا د نفس احساس څنګه دې او په کم حالت کې توجود ملایکو څنګه دا چې کم عمل سره توجود ملایکو څنګه دا او کم عمل سره احساس دروح انسانی څنګه دې دا به ډېر قسمه جوړیږي خاص وی اشاره د غشانتشوا وي ترکب الاسلام او دا دوه سونه چې یو ځای شي نو پیدا کېږي د ترکیب د دی دواړونه پیدبار د استعداد د نفس او د عمل فیدبار د استعداد د چا د نفس او د عمل سوون کكثيررهتون عجیبه بیر اشنا نه صورتتونونهې پیدا کږي اوس صب دومره دا خبر شاسب ذکر کرکي یوه وقایده ته ذکر کرکي چې دا احساس در روح انسانی په کوم اعمالو کې دی او است توجو دمللهیاله په کومو عملو کېده لند خبر شاید سبدا زکر کهی چه گوره اعمال دو قسمه دی ده انسان چه که مملونه کهی من چه که مملونه کونو دو, دو قسمه دی یو دی خو بندی بد بیا ده خواه عملونم پا دو قسمه دی او بد عملونم پا دو قسمه دی خواه عملونه یو آغا دی چه ده غیر فائده ده غیری فائده پا که نیشته بلچه لکه زمونس کونو منو ماته سده فائده ده زن کوم کونو ماته ده نو ده فائدې ذاتی ده یعنی نفع ذاتی بل ته بهګه صفایده نشته دویم قسم خو اعماله غدي چې د هغه فائدې ته ده متعدده یعنی مصلحت اعماله لکه اوس یو سړی د قرآن کې یو سړی بیان د توحید او سنت کې یو سړی تعلیمو تعلم کې داسې کومونو به غریبانو سره لاس کې انفاق فی سبیل اللہ کی قریبانانو تا خرج کی جیحاد کی ده ده فائده سدا صحیح شو کنا فائده عام ده مصلحت عام ده پارا دغه دا غشان دا بد اعمال لی غم دو قسم ده دا. یو دره چه نقصان ذاتی ده نقصان سش ده ذاتی ده یو سرده ده بد نظری کئی سکی بد نظری کئی نو بد اعمال زان مونز کوي ح که ن خپل نقصانې دی داسې نور چې کمدن نو عمل دي چې چړی کې نقصانېېشي دی زیې تویمې صبت اععمل داسې دي چې د هغې ضرر عام معاشرېته سر دی ضرر دی, دی. غلا کوي قتل کوي داسې زونه کوي چې د هغې معاشرې تهسه دی زار دی مضرتې عام دی بکی کې چې کمم عاماعل دی انسان داسې دي کم عاممال دی انسانې دي دا سې چې دا غي ګټه ذاتی دا یا zarar څه ده ذاتی ده نو د مجازات د لپاره سبب چې کمونو دا روح انساني دي احساس د روح انساني احساس د روح انساني بیا کله قوي او کله ضعیف هرنګ چی دا روح انساني چې کمندنو احساس یې کوي لگا سې کوي احساس د فائدې ذاتی کوم زیو کو نو قدرتې ذهن کې انشراح شې راشي چې پری دې نو که بحیمیت پی غالبا نوی نو لکه خبر ادا دا چه بد آمال بانه ڈائریک دا سه نفس سڑیم زان ملامت اکی فلا اخسون بن نفس لوا ما زان سڑی سکی ملامت اکی مجازات تک نا ځان سڑی ملامت اکی خودالا چې کل چه کمنو نفس بحیمیت ترسی نه ده شاید سب ذکر کئی بیا داسې سی او چې کم آغا آمال نی چه اغیقی منفعات عام مده یا مزررت عامه دا بان کی دے علم دے دے. دا خیره مجازات چې کوم سبب هغه توجو حضورۃ القدس طه فارش ملیا اعلی چې کوم په هغه کارونو باندې ډیره توجه کوي چې کوم کارونو باندې کې مصلحت څه دي دی او په هغه باندې ډیره خیری کوي اوس اعتماد علم نه چې اعتماد علم نو دې مزررت څه دي عامه نو دغه دینو کې قران مجید ویلي چې اولایک علیهم لعنت الله الملائکه و د کوم مزرته څه عام دي عامه د کوم کم عاموی کم مزرته عاموي نو هغه کار کې چې کمندنه یا مصلحت عاموي واقع ته توجود حضیره القدس او توجود مل اعلی سی زیاته لیکن الاول اقوى من اعمال واخلاق تصلح النفس وتفسدها اولا نه چې کمندنه دا احساس درو انساني دا ډیر قوي د په هغه اعمال او اخلاق کې چې تو ه او ې د چې دا اصللا د نفس را ولي په ساد را ولي اک سر نفوسې له قوورون س کاه اقخواهغ دا ډیر قبلی که نه ډ چې سومره پاې که نه دومره لکه دا احساس ډیر کې لکه چې سومره پاکی او بو د آدم دی د نورې قدیم نو در دردي د بوت کو عظیم آدم للیصللا د سلام نفس انې حيی پاکوو غ چې کم ن لکه نه شو برداش کوی اگر چېقرآو فسی لم نه چې دلوو حزما خواغ دغبرد کولی نه شوه داسې دا بیا کرامو روونه دي هسکدي معمولی خبره هغې ته لوی غرس کېکاري چې بس دادی دادی وور مونږ دا, دا, دا, دا کړيدي لکه د قیامت حی حدیث شفاعت کبرا چې دی پیغمبر با یو پیغمبر غبر به یوه خبره اگرر چې خلاف اولادا ده په لکهغ به یو یو شي یاد دی چې ما دا کړي ز ته نه ما دا کلی دو ته نه ودا دا, دا غدی اس کا ها واكثر النفس له قبولا او دا خبره چې کوم روح نه وي قبلي نو ډیر قبلی قبلي دي لره چې اس کا او قوي یعنی روحانيته سوي قوي وي وساني اقوى في اعمال و اخلاق او دا دويم قسم توجود حضرت القدس شیدا دا ډیر قوي ده په داسې اعمال او اخلاق کې چې مناقضه تل مصالح الكليه دي چې هغه مناقض وي چې کمنه مصالح کله یو منافره لنمایر جو اله نظام او مقابل و د حق چا غراجی راجی کی, کی صلاحیت د نظام د بنیاده مت صلاحیت د نه دغی منافین دغ د تودو حضرت القدس یاتی او اکثر النفوس له قبولن او اکثر په نفوسو کی د دې د بار قبل اون کیه تودو حضرت القدس کی کی دا اکثر اغه ورستو وخت کی چې نفس کمند نو نفوس او قوت روحانی او کمزور دی او کای کم کمند نو کارونه د مصلحت عامه یا د مزرته طرف او غیر تربت توجه کمند نو شید زیات دی چې کمند مزرته عامه کارونه کای مناقص د مصلحت عامه دی مخالف او منافر د مصلحت عامه دی روهانیت یې څه شید او ضعیف ته کنه دی دی طرف تبیہ توجود حضیرت القدس پر خیرو وغیرہ پر لانت پانی سے بھی زیادہ بھی و النفس له قبول اضافها و اسمہها و لیکل من السببین